При ньому не можна говорити щось непристойне, в нього не можна плювати або кидати в нього щось нечисте, з ним не можна гратись, не можна навіть вимітати піч тим самим віником, що ним замітають хату. Ми шануємо вогонь як Бога, він наш дорогий гість. Переховались навіть деякі сліди колишніх жертов йому. Кожна добра господиня повинна перехрестити його та поставити коло нього горщик з водою і поліно, щоб він мав що їсти й пити. Але при всіх отих пережитках старовинного боготворення огню, а вже зовсім не зустрічаються на Україні, Принаймні, в чистому вигляді, вірування в небесне походження вогню, ані антропоморфічні втілення його. Замість того, щоб бути вкраденим з неба Прометеєм, вогонь став тепер вигадкою чортів або якоїсь іншої, у всякому разі, лихої сили. Але викрадення його на користь людям все-таки не забуте. Хочу роль Прометея надають тепер, коли не самому Богові, то його архангелам або святим. Чорт розклав велике багаття. Бог, побачивши це, послав до нього архангела Гаврила, що почав розмовляти з чортом, всадивши вогонь огонь кінець своєї залізної палиці. Коли палиця досить розжеврілась, архангел став відходити. А чорт, що зрозумів, у чим річ, кинувся його доганяти, і був уже зовсім близько. Але Бог сказав Гаврилові Кинь палицю. Архангел кинув. Палиця ударилась об камінь, і з нього посипались іскри. Так перейшов огонь до каменю, і люди вивчились здобувати його звідти, вдаряючи об камінь залізом. Крім таких зв'язних та модернізованих переказів про походження вогню, трапляється ще й інше як-от легенда про молодого парубка, що пішов собі від батька та опинився на безлюдному острові. Він почав терти ліщину об то тощо, але це вже новіші уявлення, навіяні літературними оповіданнями про Робінзона, тощо. Земля – та вода. Українські вірування, що стосуються до землі та води, мало чим відзначаються від от згаданих вище. Вони також у значній мірі християнізовані, але кріс це новіше. На верстування не тяжко побачити останки дуже первісних уявлень. Про космогонічні та космографічні ідеї, що тримаються серед неграмотної народної маси, ми вже говорили. До них можна додати досить неясні повір'я про те, що Земля тримається на рибі або на двох рибах, що ці риби своїми рухами спричиняють землетруси, а також неясніше, але значно реальніше уявлення про існування десь далеко теплої та блаженної країни, що має назву Вирій чи Ирій куди відлітають пташки на зиму та звідки вони повертаються весною. А в цьому останньому повір'ї, правда, найцікавіше слово «вирій», що зустрічається вже в поученні Володимира Мономаха, але досі, здається, етимологічно нез'ясоване. А щодо самого розуміння, то воно являє собою уламок географічного знання – що із занепадом грамотності виродилося в легенду. Сюди, цебто до самого циклу вірувань, слід зачислити також повір'я про існування пупа, пупця землі, звідки випливає вода, що утворює всі річки та моря, і знову вертається назад у той самий пупець. Це уявлення, мабуть, навіяли відомі біблійські та апокрифічні повір'я, що раз у раз підновлюються, як деякими старовинними церковними малюнками чотирьох світових річок, які випливають з одного місця.